ואמן ואמן. אמן ואמן. אנחנו מודים לאלוהים שנותן לנו כישרונות שאנחנו יכולים להשתמש בהם כדי לתת כבוד לשמו, ואני מודה לאלוהים על הבנות שהן באמת עושות עבודה נפלאה בנושא של המוזיקה. היום אנחנו מתחילים פרשה חדשה. לא, פרשת האזינו. פרשת האבינו נמצאת בספר דברים, פרק ל"ב. לפני שנתחיל במסר עצמו, אני קודם כל רוצה לאחל שבת שלום לכולם, וברוכים הבאים לבית בני ציון. יש היום אורחים רבים, ואני רוצה לאחל לכל אחד מהאורחים שלנו, שבאמת המסר הזה יהיה מבורך מכל הבחינות, ושיהיה לו כוח פעיל בחיים שלנו. אני רואה ברוך הבא דניאל, אולסיה אשתך, אני לא רואה אותה פה איתנו, בטח עם הבנות, אנחנו מאוד שמחים שיכולתם להגיע. אוקיי, כמו שאמרנו, היום אנחנו פותחים את המסר שלנו בפרשת האזינו, עומדים ממש קרוב לסיים את חמשת חומשי התורה, הספר האחרון בתורה הוא ספר דברים פרשת האזינו, פרשה אחת לפני אחרונה. הפרשה הזאת מספרת לנו סיפור מאוד מעניין. משה מדבר עם בני ישראל לפני שהוא נפטר. לפני שהוא מת, חשוב לו שהם ידעו את מה שהוא עומד להעביר להם. משה כבר בן כמה? כמה שנים? הלוואי עלינו. יותר מפרס, הוא אפילו חי יותר מפרס. כמה? 120 שנים, נכון. כתוב שלא נס לאכו ולא כהתה עינו. היה ממש גבר שבגברים בגיל 120. הוא מציג את יהושע בן נון לפני העם כמנהיג הבא שלהם. בפרשה הקודמת שלנו, אלוהים, פרשת ואלך, אלוהים מצווה על משה ללמד את בני ישראל שיר. אני לא יודע כמה מכם מכירים ממש את השיר הזה, היום אנחנו נדבר לא על כל השיר, זה יהיה ארוך מדי, אנחנו נדבר על חלק מהשיר הזה, אבל מה יש בעצם בשיר בפרשה הזאת? הפסוקים האלה בדברים למד אלף יש את הציווי בפרשה הקודמת, דברים שלושים ואחד פסוק תשע עשרה, כתוב ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. למה הכוונה לדעתכם שמשה אומר שימה בפיהם? מה זה שימה בפיהם? איך אפשר לשים שיר בפה של מישהו? מה זה אומר שזה נמצא בפה שלו? <עד> כן, אבל מה זה אומר שזה נמצא בפיו? <עד> שהוא יודע אותו, ברור. לשים את השיר הזה, זאת אומרת, ללמד אותם ותהיה בטוח שהם יודעים את השיר הזה טוב. מדוע? מכיוון שהשיר הזה בעצמו הוא ייעד. עצם העובדה שהשיר הזה יהיה בפה שלהם, המילים של השיר הזה יהיו כדי שהבני ישראל באמת יקיימו וידעו את מה שהשיר הזה אומר. אבל האם זה באמת שיר? מה אתם אומרים? זה שיר שמח? קראתם פעם את השיר הזה? אתם בני ישראל, האם השיר הזה הוא בפה שלכם? כנראה שלא. אם אני אבקש מכם לשיר את כל השיר, או אתה יודע מה, פסוק אחד מהשיר הזה, אתם תדעו אותו? כנראה שלא. האם זה שיר עצוב? שיר שמח? בואו נשאל שאלה כזאת, האם זה בכלל שיר? השירה עצמה... כתובה בפרשה הזאת, פרשת האזינו, והיום אנחנו נתייחס לחלק קטן ממנה. שירת האזינו קשורה קשר ישיר לציות, ציות של עם ישראל לאלוהים. השירה הזאת היא מין קפסולה שכשיש אותה בתוך הפה של האדם המאמין והוא מכיר את השיר היא אמורה לעמוד כמו עד. השיר הזה, אם תרצו, לא מזמן uh, היה לנו את ראש השנה, מה שנקרא פה בישראל, שהוא בעצם יום תרועה, יום השופר אפשר לקרוא לו. Uh, השיר הזה הוא כמו יום תרועה, הוא קריאת שופר להזכיר לעם ישראל את אלוהים ואת התורה שלו. לא סתם את אלוהים, כי יש הרבה אנשים שאומרים אני מאמין בו, כאילו שהם עושים לו טובה שהם מאמינים בו. הם לא רוצים לעשות את מה שהוא אומר, ובעצם הם רוצים לחיות את החיים שלהם בעובדה שהם אומרים, נכון, אנחנו יודעים שאתה שמה, <אז> זה בסדר, <אז> וזה מספיק לנו. <אז> ואתה לא תגיד לנו איך לחיות את החיים שלנו. <אז> עצם העובדה שאנחנו מכירים בעובדה שאתה שם, <אז> זה מספיק. <אז> ואני מכיר אנשים באופן אישי שבאמת מאמינים ככה. <אז> אבל השיר הזה... השיר הזה אינו נמצא בתורה ובפרשה שלנו אה, לחינם. זוהי קריאת שופר. בכל פעם שהעם יתרחק מאלוהים, השיר הזה צריך לעמוד כמו עד לפניהם. בפרשה שלנו היום אנחנו נתייחס רק לשני פסוקים, אבל שני פסוקים חשובים מתוך השירה הכתובה בפרשת האזינו, ויש בה הרבה פסוקים. הפסוקים בעצם שהם יכולים להוות קריאת שופר, אני אגיד את המילה הזאת בכל זאת, מהדהדת. מה זה מהדהדת? מאוד מאוד חזקה. הקריאה הזאת לא קשורה, ועכשיו אני רוצה להדגיש את זה, הקריאה הזאת בשירים האלה איננה קשורה למסורת אדם, למסורת שאנשים ממציאים, אלא בה ישירות. לדבר אדוני ולתוכנית הישועה בשביל העם שלו. העם של אלוהים קיבל את השירה הזאת מכיוון שאלוהים רוצה שהם ייקחו חלק פעיל בתוכנית הישועה שלו והם לא יכולים לעשות את זה כשהם נמצאים רחוקים ממנו. באחרית הימים העם של אלוהים צפוי לפי הכתובים, לפי מה שכתוב, לרדיפות קשות והוא צריך את כל האמונה ואת הכוח כדי להישאר נאמנים לאלוהים ולדברו. במהלך ההיסטוריה העם של אלוהים קיבל פזקורת לרדיפות, לרדיפות קשות שרק אלו שבאמת היו נאמנים לאלוהים ולדברו, רק אלו הם באמת היו נקראים העם שלו. אלה שנשארו נאמנים אליו. בספר יחזקאל אלוהים משתמש במשל שאנחנו הזכרנו גם בפרשה הקודמת. אלוהים מזכיר את המשל הזה דרך הנביא יחזקאל להדגיש את החשיבות של העמידה על המשמר. יחזקאל פרק ל"ג מ-1 עד 3. ויהי דבר אדוני אלי לאמור פה אלוהים מדבר בן אדם, דבר אל בני עמך ואמרת אליהם. משה לא היה האחרון שהיה צריך לבוא לעם ישראל ולדבר אליו. הנביא יחזקאל מדבר אל העם שכבר נמצא בגלות, שהשירה בפרשת האזינו כבר התגשמה במה שקרה לעם. העם יצא לגלות, העם עזב את אלוהים וכתוצאה מכך הם יצאו לגלות. בן אדם, דבר אל בני עמך ואמרת אליהם, ארץ כי אביא עליה חרב, ולקחו עם הארץ איש אחד מקצהם, ונתנו אותו להם לצופה, וראה את החרב באה על הארץ, ותקע בה שופר, והזהיר את העם. <אז> זהו התפקיד של השירה בפרשת האזינו. פרשת האזינו נותנת לנו את השיר הזה שהוא עומד כצופה. עלינו לקרוא את השירה הזאת, ללמוד וליישם אותה בחיים שלנו. אם אתם חושבים שהשירה הזאת בספר דברים, פרק ל"ב, קשורה לעם שהיה חי לפני אלפי שנים ואין לה שום קשר אלינו היום, אז אנחנו קוראים דרך הנביא יחזקאל שאנחנו צריכים לעמוד על המשמר בעצם כל הזמן. והשירה הזאת עומדת כמו עד. כמובן שהיום אנחנו איננו יכולים אה, בפרשה שלנו, במסר היום, לקרוא את כל השירה כמו שאמרנו, אבל בואו נקרא שני פסוקים, פסוקים 39 ו-40 בפרק ה-32. שימו לב איזה פסוקים עוצמתיים וחזקים. ראו אתה כי אני, אני הוא, ואין אלוהים עימדי, אני היחיד, אני אמית ואחיה. מחצתי ואני ארפה. ואין מידי מציל. כי אסא אל שמיים ידי, ואמרתי חי אנוכי לעולם. בקריאה הראשונית, הראשונה, סליחה, של הפסוקים, אנחנו מקבלים את האמת הברורה. הפסוקים הקצרים האלה, ואתם יכולים לראות, עד כמה שהם קצרים, הם מאוד מאוד ברורים ומאוד מאוד אה, ישירים. אף אחד כאן באולם הזה לא יכול לקום ולהגיד מה? מה? אני לא מבין מה כתוב. אני לא יודע, אפשר להבין את זה ככה ואפשר להבין את זה ככה. אפשר להבין את זה ככה ואחרת גם לא. הפסוקים האלה לא משאירים לנו הרבה הרבה מקום לפרשנות. בפסוקים האלה אנחנו רואים בבירור שאלוהים מדבר אל העם שלו ואומר להם שהוא היחיד, שבעצם הוא זה ששולט בעולם, שהם לא צריכים אלוהים אחרים בחיים שלהם. בקריאה הראשונה של הפסוקים אנחנו לא מקבלים כאן מסורת, אנחנו מקבלים את, את האמת הברורה, וזאת היא האמת, ובוא נשמע. החיים והמוות הם ביד של אלוהים ונתונים להחלטתו. חיים ומוות אינם תהליך מקרי ונשלטים לגמרי על ידי אלוהים. חיים זמניים וחיי נצח בעצם שייכים בלעדית להחלטה של אלוהים לספק אותם והוא אומר שהוא המקור היחידי להם. תשימו לב במיוחד שאלוהים מדבר על מוות. כשאלוהים מדבר על מוות הוא לא מדבר על מוות כהמשכיות לחיים. בואו נגיד את זה עוד פעם, כדי שאנחנו נבין את מה שאנחנו שומעים. המוות הוא לא חיים שממשיכים. מוות הוא יש מוות ויש חיים. כשיש מוות אין חיים. אתם יכולים להבין את זה? כשיש מוות החיים לא ממשיכים. כמובן שיש הרבה אסכולות בעולם, כולל ביהדות, שהאמת הזאת נסגבה מהם. וזה נתון לפרשנות של בני אדם שמחליטים שמוות הוא בעצם המשכיות של החיים. אלוהים איננו מדבר פה על חיים אחרים בצורה אחרת, אלא הוא מדבר על מוות. ולכן זה כל כך רציני. אם זה לא היה רציני, אלוהים לא היה מזכיר את זה בכלל. בשביל מה אלוהים צריך להזכיר חיים ומוות אם חיים ומוות זה אותו דבר? יש חיים ויש מוות, יש קללה ויש ברכה ואנחנו צריכים להבין שאנחנו יוצאים מהמסגרת של אלוהים שם רק המוות נמצא וכשאני אומר מוות אנחנו מתכוונים לכך שהחיים אינם ממשיכים אלוהים הוא היחיד ואנחנו קוראים את זה בסוף פסוק 40 אלוהים הוא היחיד שחי לעולם אחת הברכות הנפוצות ביותר באירועים יהודיים היא הברכה לחיים, נכון? צ'ירס אומרים באנגלית אבל בעברית, בעברית הברכה יותר אפשר להגיד יותר אמיתית לחיים <laughs> למה הכוונה לחיים? ללא המודעות של האדם למוות אין לברכה הזאת כל משמעות אנחנו לא רק אומרים לחיים uh, שהחיים שלנו פה על פני האדמה יהיו יותר נוחים ומעניינים <אח> אנחנו רוצים בעצם להדגיש שהעתיד שמחכה לנו הוא עתיד שיש בו חיים המודעות שגודלת ככל שאנחנו חושבים על החיים שלנו המודעות לחיים גודלת אנחנו רוצים להמשיך את החיים האלה לכן אנחנו אומרים לחיים לחיים האפשרויות קיימות כל עוד האדם בחיים. אני רוצה לקרוא לכם מה ששלמה המלך, שאנחנו יודעים שהוא היה האדם הכי חכם, החכם ביותר שאי פעם היה על פני האדמה, הוא קיבל את זה כמובן מאלוהים. אלוהים נתן לו חוכמה כל כך גדולה, ואת החוכמה שלו הוא הוציא בכמה ספרים שנמצאים בכתובים. ואחד מהספרים האלה נקרא קהלת, שזה היה אחד מהשמות של שלמה. קהלת, פרק 9, פסוק 10, בואו נקרא אותו, לא לפי הקונספציה של המסורת, בואו נקרא אותו לפי מה שכתוב. קהלת 9, 10, כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך, עשה, אוקיי? <okay? עשה> שימו לב מה קורה אחרי שמתים, <עשה> כי אין מעשה וחשבון ודעת וחוכמה בשאול אשר אתה הולך שמה. <סוע> האם זה מספיק ברור? <סוע> אוקיי. לפי מה ששלמה אומר כאן, <סוע> אין המשכיות אחרי המוות. כל מה שקיים על פני האדמה, כשהאדם חי, איננו קיים בקבר. <סוע> <סוע> לכן, כל מה שאתה יכול לעשות בכוח שלך, תעשה. <סוע> כי אחר כך זה נגמר. כל אדם בנקודה מסוימת בחיים חשב לפחות פעם אחת מה יקרה לי אחרי שאני אמות? התנ״ך נותן לנו תשובה ברורה לשאלה הזאת. היום ביהדות ובדתות רבות וגם כמובן במסורות רבות האמונה היא שלאחר שהאדם מת נשמתו, האישיות הרוחנית בו, לא מתה, אלא עוברת למימד אחר. במילים אחרות, האדם שנפטר איננו מפסיק להתקיים כאישיות, אלא פושט את הגוף ועובר למימד שונה. את האמת, סליחה, את התיאוריה הזאת קיבלו כמעט כל הדתות בעולם. יש רק בעיה אחת, הכתובים לא נותנים לנו את התענוג לחשוב ככה, ואנחנו... היום לא נעשה את כל אה, מה שקשור ל, אה, לחלק הזה של ההבנה בכתובים, אבל אני רוצה שניגע בכמה פסוקים. התנ״ך איננו מלמד בפסוק שאנחנו קראנו, התנ״ך לא מלמד בעצם ש... אנחנו ממשיכים לחיות אחרי שאנחנו מתים. שלמה מסביר שבקבר אין שום פעילות, לא פיזית ולא מחשבתית, אין אופציות פתוחות. המצב אפשר להגיד אבוד. שום דבר איננו שורד את המוות. תשימו לב לדברי דוד המלך בתהילים 146 קמ"ו שלוש ארבע. וזה כל כך ברור. אם אנחנו רוצים לחיות על פי מסורת או על פי מה שאלוהים אומר, זה כל כך ברור. אל תפתחו בנדיבים, בבן אדם שאין לו תשועה, תשימו לב איך עכשיו הוא מתאר את האדם, תצא רוחו, ישוב לאדמתו, מה קורה לו ביום ההוא? זה כתוב בפסוק, ביום ההוא, <חש> מה זה נקרא לאבד את העשתונות? מה קרה לעשתונות? מה זה עשתונות? זה מחשבות, נכון? האם הוא יכול להמשיך לחשוב כשהוא אחרי שהוא מת? לא. האם הוא יכול להלל את אלוהים? גם לא. האם המתים יכולים להלל את אלוהים? מה אתם אומרים? <אז> כתוב שלא, בואו נקרא, תהילים קט"ו, פסוק 17. לא המתים יללו יא ולא כל יורדי דומא. <אז> מה שאבות אבותינו ידעו, הם ידעו את זה לא בגלל שהם היו חכמים גדולים, מכיוון שאלוהים רצה שהם ידעו <אז> עד כמה חשוב שהם יהיו קשורים אליו. <אז> כי בלעדיו אין חיים. בן אדם שמת, הוא מת, הוא לא ממשיך לחיות וכל השקרים האלה שמסתובבים עכשיו בעולם ובכל המסורות של בני אדם אומרים שאתה מת, אתה לא מת, להפך, אתה הופך ל... ל... ל... ליצור כשאתה הופך להיות פשוט עם חיים טובים יותר אתה עובר למימד אחר, בלי כאב, בלי סבל, אתה הולך לחיות בגן עדן אתה אפילו תעלל את אלוהים יותר טוב, אתה תלך לשמיים, אתה תשב עם אלוהים ואתה תעלל אותו, אבל <עש> התנ״ך <אתה, אנחנו, עש> לא משאיר לנו בכלל את האפשרות הזאת. <עש> אני היום נגעתי בנקודה הזאת, כי זאת רק נקודה אחת, <עש> כדי שאנחנו נבין את האמת של אלוהים. <עש> שלמה המלך, לעוד דוגמה אחת <עש> מאוד חשובה, פרק <עש> ג', <עש> פסוק 19, אומר דבר עוד יותר. הוא מתאר את הרוח של אלוהים <שתפל> כרוח שהולכת לבהמה ולבן אדם, אותה הרוח. כתוב מקרה בני האדם ומקרה הבהמה ומקרה אחד להם. <שתפל> כמות זה, כן, מות זה, ורוח אחד לכל. בבקשה. <שתפל> כמה רוחות יהיה? רוח אחד לכל. <שתפל> הרוח ששוכנת בפרפר <שתפל> או בחתול או בדג, זאת אותה רוח החיים ששוכלת בנו, אותה רוח בדיוק, רוח אחד לכל, מותר האדם מן הבהמה אין, כי הכל הבל. אתם יודעים שאנשים לא מוכנים לקבל את זה? הם לוקחים את הפסוק הזה והם רוצים למצוא איזושהי פרשנות שתוציא את הפסוק הזה מההקשר שלו, מדוע? מכיוון שאנשים מעדיפים לשמוע לבני אדם ולא לאלוהים. בקהלת פה, בפסוק 19, בפרק ג' 19, שלמה מדגיש שהחיים שהאדם קיבל הם רוח האלוהים שהוא נפח באפו. היא אותה רוח שקיבלו יתר בעלי החיים שברא אלוהים. כמו שאר בעלי החיים, ברגע מותו רוח האלוהים שקיבל האדם מאלוהים חוזרת לאלוהים. קהלת יב שבע, וישוב העפר על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוהים אשר נתנה. <עוד> הרבה אנשים מאמינים לשקר שאומר שאלוהים נופח אישיות בתוך האדם. <עוד> זאת אומרת, הוא לא נותן לו רוח חיים, אלא נופח את האישיות בתוך הגוף של האדם. וזה לא נכון, אין אישיות שיורדת מלשמיים ונכנסת לתוך גוף, אלא יש רוח חיים שאלוהים נופח באדם שכבר קיים. כבר אדוני מאוד מאוד ברור. אלוהים בורא כל אדם ישות נפרדת, בעלת אופי וצורה מיוחדת רק לה. הדרך שהאישיות הזאת הופכת לחי, למידומם לחי, היא באמצעות נשמת חיים, וזה מה שאלוהים נותן, נשמת חיים. את מה שאתם שומעים עכשיו פה מעל הבמה הזאת, אתם יודעים איפה אתם תשמעו אותה בעברית? אני רוצה לספר לכם, באף מקום. זה המקום היחידי, אפשר לומר, בעולם שאתם תשמעו, אתם יודעים למה? מכיוון שכל הדתות, חוץ מהאמונה שלנו, מאמינים שאדם כאשר הוא מת, הוא ממשיך לחיות. אנחנו לא מאמינים ככה, כי התנ״ך לא מרשה לנו להאמין ככה. דבר אלוהים הוא מאוד מאוד ברור. "בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפר אתה שוב". רגע המוות הוא הרגע בו נשמת החיים חוזרת לאלוהים, והאישיות חדלה מלהתקיים. הנפש חיה איננה קיימת יותר. היצור החי חוזר למצב הצבירה הקודם שלו לאדמה. <אז> למרות השקיפות הצלולה של דברי אלוהים, דרך אגב, אם חלק מכם רוצים לקבל את כל התמונה, אני פה נתתי לכם רק על קצה המזלג, ממש על קצה המזלג, את מה שהתנ״ך מלמד על מה שקורה אחרי שבן אדם מת. <אז> אל תפלו למסורת של בני אדם, <אז> הם לא חיים לעולם. מי שחי לעולם זה רק אלוהים, כשבן אדם מת, ומת, מת, הוא לא ממשיך לחיות בצורה אחרת, וזה שקר, שקר מאוד מאוד גדול אה, שאנחנו לא מקבלים. אנחנו קוראים ביוחנן פרק ו' פסוק 40, מה שישוע המשיח אומר, הן זהו רצון אבי שכל הרואה את הבן ומאמין בו, יהיו לו חיי עולם, ותשימו לב מה הוא אומר, ואני אקים אותו מתי, מתי הוא יקים אותו. למה זה כל כך קשה לכל כך הרבה אנשים להבין את זה? מתי תהיה התחייה? האם בן אדם ממשיך לחיות אחרי שהוא מת? אתם יודעים עד כמה מאמינים בישוע, בעולם, מאמינים לשקר הזה, שבן אדם שמת ממשיך לחיות? אבל ישוע לא משאיר להם את האופציה הזאת. ישוע אומר שהוא יקים אותו מתי? ביום האחרון. מתי היום האחרון זה בביאה השנייה שלו, עד אז הם אינם קיימים, הוא יקים אותם לתחייה כשהוא יגיע וזאת האמת שלנו, וזאת האמת שאנחנו אה, אומרים אותה ואנחנו עכשיו תכף נבין גם למה היא כל כך חשובה. אני נפגשתי לא מזמן עם אדם משיחי שהוא בא ואמר לי אין שום אה, בעיה, אתה יכול להאמין ככה, אני יכול להאמין ככה, בסופו של דבר אין, אין הבדל באמונה שלנו. אתם יכולים להאמין מה שאתם רוצים, ואנחנו מה שאנחנו רוצים. זאת אומרת, האמונה שלנו איננה תלויה באמת בזה. מספיק שישוע אוהב אותי וזה מספיק לי. אבל אנחנו נלמד דבר אחר. אנחנו נלמד שזה באמת חשוב. הרמאות הזאת בעצם יכולה לגרום לנו לצרה מאוד גדולה, שאנחנו נאמין לשקרים של השטן. אנחנו קוראים בבראשית ג' ארבע, ויאמר הנחש אל האישה, לא מות תמותון. <תמות> אלוהים אומר אתם תמותו, הנחש מה הוא אומר? אתם לא תמותו. <תמות> זאת, זהו היה השקר הראשון של השטן בקשר לחיים ומוות. <תמות> זהו השקר הראשון שהאדם האמין, והיום רבים מאוד מאמינים כמוהו. <תמות> הרבה אנשים באמת מאמינים שהמוות הוא לא סוף החיים. האמונה בהישארות הנפש כרוח בעלת אישיות לאחר המוות היא מסוכנת ביותר. השטן מכין אנשים מחזיקים באמונה הזאת ליום שהוא ינסה להתגלות לעולם בתור המשיח. זאת תהיה תרמית כל כך גדולה שרבים יאמינו בה ויקבלו את השטן במקום את המשיח ישוע כמושיע שלהם. מתי פרק ד', ישוע מזהיר את התלמידים שלו ואומר להם יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אותות גדולים ומופתים כדי להטעות אם אפשר גם את הבכירים בזמן הסוף השטן ישתמש בשקרים שלו כדי לשכנע אפילו את שארית הפלטה להאמין שהוא המשיח אלה שיאמינו בהישארות הנשמה לאחר המוות, הם מאמינים שהקרובים שלהם חיים בזמן שהם מתו. הקרובים שלהם, כמובן שזה לא יהיו הקרובים שלהם, אלא שדים. הם יספרו להם סיפור, והם יאמינו להם. הם יאמינו לרוחות ושדים שיתחפשו לקרובי משפחה שלהם, והם יצהירו בפניהם שאלוהים שינה את האמת שלו. והם יאמינו להם. המשיחי שקר האלה, ישוע מזהיר, באים להטעות. איך אנחנו יכולים לשמור על עצמנו אם אתם תפתחו את דבר אלוהים ואתם תקראו בדבר אלוהים ואתם תקבלו את מה שאלוהים אומר כי הוא מדבר אלינו כמו שהוא מדבר לילדים. בשפה שאנחנו נבין, בשפה שאנחנו נדע, מי שרוצה להתעלות בקבלי המסורת, שמה הוא גם יישאר. אלוהים איננו נמצא שם, אלוהים נמצא בדברו. דברו של אלוהים הוא העוגן היחידי. ויאמר אליהם שימו לבבכם, דברים ל"ב 46-47, זה השיר שלנו. ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אנכי מעיד בכם היום, אשר תצוום את בניכם לשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, כי לא דבר ריק הוא. מכם, כי הוא חייכם, ובדבר הזה תאריכו ימים על האדמה אשר אתם עוברים את הירדן שמה לרשתה. הסכנה האולטימטיבית לכל אדם היא איננה רגע המוות, אלא הנאמנות שלו לאלוהים ולדברו במשך חייו. להיות חלק מהעם של אלוהים תהיה זכות רק לאלו שישמרו את מה שאלוהים באמת אומר. אלו שידעו לפרטי פרטים את האמת הכתובה בדבר אדוני, להם תהיה הגנה מלאה מהשקרים של השטן והניסיונות שלו להרחיק אותם מישוע המשיח. אתם מאמינים שהאויב רוצה להרחיק אותנו מאלוהים? אחת הדרכים הטובות ביותר להרחיק אותנו מאלוהים זה להרחיק אותנו מדבר אלוהים, להאמין במה שאדם אומר. כמה כוח יש בדברי אדם? שום כוח. רק בדבר אלוהים יש את הכוח כי הוא האמת ושם יש לנו את חיי עולם. בתהילים הבאים שאחותנו קריסטינה קרא לנו אני רק רוצה לקרוא פסוק אחד וזה, עם הפסוק הזה אנחנו נחתום את המסר שלנו היום. אני אקרא אותו קודם כל כפי שהוא, אשרי הגבר אשר שם אדוני מבטחו ולא פנה אל רהבים וסטי כזב הגבר, איזה הוא מאושר? זה שבעצם לא פונה לדברים שהם מסיטים אותו מהדרך, לשקרים הגבר הזה שם את מבטחו באלוהים היום למדנו חלק מדבריו האחרונים של משה לעם ישראל. אני לא הבאתי בפניכם את כל מה שיכולתי להביא בהקשר למה שדיברנו, אבל זאת רק טעימה קטנה. אם אתם באמת מעוניינים לדעת מה שאלוהים אומר, זה כתוב בדברו. ואני לא צריך לזה שום פרשנות, מכיוון שהדברים די מדברים בעד עצמם. למדנו על הסכנה שנשקפת לאדם מאמין מלקבל את האמונה בדבר הישערות הנפש לאחר המוות. רק אדוני חי לעולם ללא תנאים. האדם לאחר החטא זקוק לברכה לחיים אמיתית. ואתם יודעים איך היא? איך אנחנו משיגים אותה? אנחנו לא משיגים אותה בזה שאנחנו נולדנו לאימא יהודייה. אנחנו לא, אין לנו שום זכות בעובדה שאנחנו קוראים לעצמנו בשמות. בן אדם שטובע בים זקוק לגלגל הצלה, ולא יעזור לו עד כמה הוא טוב או רע. זה הגלגל הצלה שאלוהים שלח, וזה כתוב בכל הכתובים. מי שאוזניים באוז... בראשו, לשמוע, אנחנו זקוקים למושיע, ואלוהים לא מפסיק לדבר על זה. אנחנו זקוקים לישועה, והמשיח שאלוהים שלח, זהו בדיוק מה שהוא רוצה לעשות. לחדש את הקשר שהתנתק בינינו לבין אלוהים. ולכן היום הזה יש לנו הזדמנות. האם אני בוחר לחדש את הקשר עם אלוהים, או אני בוחר במסורת שאין לה שום כוח ואין לה שום אה, אפשרות להושיע? היא רק גורמת לך להרגיש טוב יותר, היא גורמת לך להרגיש גאווה, היא גורמת לך להרגיש שאתה במקום הנכון, בו בזמן שאתה הולך לאבדון. וזה הדבר האחרון שאלוהים רוצה בשביל העם שלו. אלוהים רוצה שהעם שלו יוושע עם ישראל. ועם ישראל לא יקבל את הישועה רק בגלל שהוא חושב שהוא עם ישראל. עם ישראל זקוק למושיע. עם ישראל לא יכל להוציא את עצמו בכוחות עצמו ממצרים. עם ישראל היה זקוק ליד החזקה ולזרוע הנטויה כדי שאלוהים ישלח את ידו ויוציא אותה ממצרים. וזה לא עזר להם שום דבר שהם חשבו שהם יהודים. המסורת איננה יכולה להושיע. המסר היום שאנחנו שמענו הוא מסר של אהבה. השם של הפרשה שלנו היום, איך, איך קוראים לה? מישהו זוכר? האזינו. האזינו. בשם של הפרשה הזאת אנחנו נסיים היום. האזינו. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו משתחווים לפניך כי אתה מלך מלכי המלכים ואנחנו קוראים ברך אבא כי אנחנו יודעים שרק ממך תבוא הישועה ורק ממך יש לנו תקווה. אבא, תשמור עלינו ממסורות ריקות מתוכן. אבא, אנחנו מבקשים ממך שתדריך אותנו בדרך הנכונה כדי שרק על פי דברך אנחנו נגיע למקום שאתה רוצה שנהיה תודה לך על התוכניות שלך אבא, תודה לך על הישועה בישוע המשיח. אנחנו מודים לך שאתה נותן לכל אחד מאיתנו הזדמנות לבחור בין חיים לבין מוות. תעזור לנו אבא לבחור בחיים. ואני מבקש ממך את זה למען כל מי ששמע היום את המסר הזה. אני מבקש אבא, שכל מה שאנחנו אה, שמענו היום יהיה לו כוח פעיל בחיים של כל אחד ששמע, לבחור בחיים ולבחור בישוע המשיח. תברך את כולנו, אבא, שהמשך השבת הזאת תהיה לתפארת שלך, ושאבא, אנחנו באמת נשים את שירת האזינו בפינו, לתמיד, כדי שלעולם לא נתרחק ממך. אנחנו מבקשים את זה למען התפארת שלך, בשם של ישוע המשיח, אמן. אני רוצה להזמין את כולם לעמוד, אנחנו נשיר עכשיו שיר מתהילים 27, 1-5, אדוני אורי ואישי. בואו נעמוד ביחד ונשיר, אדוני אורי ואישי. איפה אינגה? אפשר אולי לקרוא לה?